що він намагався придушити більшовизм у його колисті. Ллойд Джордж цинічно зауважив, що герцогська кров Черчилля повстала проти масової ліквідації великих російських князів. День із тигром. Зловісна картина. 28 березня 1918, через тиждень після початку грандіозного наступу Людендорфа, Ллойд Джордж попросив Черчилля провести декілька діб у Франції для того, щоб з'ясувати реальний стан справ. Зокрема, питання здавалося б бездіяльності французької армії. Існувала ймовірність того, що генерал Петтєн – проводив перегрупування французької армії навколо Парижа у обхід домовленостей із британською армією. Їдьте і навідайте усіх. Використовуйте свій авторитет. Зустріньтесь із маршалом Фошем. Поговоріть із Клеменсо, 76-річним президентом, із прізвиськом Тигр. З'ясуйте для себе, чи дійсно вони збираються зробити – Серйозний хід чи ні? У супровіді герцога Вестмінцерського Черчилль на Есмінці перетнув Ла-Манш та провів шість діб у розмовах із ключовими гравцями, включно із сером Дугласом Хейгом, Фоша, генералом Вейгандом і генералом Роулінсоном. 30 березня він побував на фронті, про що він писав – у своєму творі «Думки і пригоди». Поблизу Морейл він зіткнувся із наслідками нещодавнього бою. Скалічені коні, кров, що запеклась, покинута зброя і поранені солдати, як нібито хтось спеціально хотів намалювати зловісну картину війни. Старий тигр говорив про битви як про чудові моменти – під час активного лобіювання Черчилля Ло Джордж і Клеменцо через своїх посланців у Вашингтоні направили наполегливе прохання президенту Вірсону невідкладно, тобто до кінця липня направити 120 тисяч солдат американської піхоти у Європу. До кінця літа 1918-го наступ Людердорфа було зупинено і ситуація стала складатися на користь союзників. 11 листопада було підписано мирну угоду, що сприяло завершенню війни, однак німецькі орди не були розбиті і відступили за Рейн. Купонні вибори Кольору хаки. Коаліційний уряд воєнного часу під керівництвом Ллойда Джорджа прийшов до влади 28 грудня 1918-го. Серед п'яти мільйонів виборців виявилось багато прихильників хаки, які у патріотичному завзятті закликали до помсти повісити кайзера. Вимагали величезних репарацій і голосували за партію, яка, як вони мали надію, проведе швидку демобілізацію. Ці вибори стали відомі не лише як вибори кольору хакі, але й як купонні вибори, оскільки кандидатам, які підтримували коаліцію, було розіслано певні документи, що підтверджували їх лояльність. Не дивно, що коаліційна партія, яка була при владі із 1915-го і яку підтримували Ло Джордж, Бонар -Ло і Черчиль, легко обійшли суперників, отримавши 48% від загальної кількості голосів. Сам Асквіт зазнав поразки. З'явився рух шінфеєрів, до якого входило 73 члена ООН. Парламенту вони тримались відокремлено. Черчилль же провів доволі скандальну кампанію в Данді, яку однак виграв без особливих проблем. Великі справи імперії. Через п'ять тижнів після завершення військових дій Черчилль публічно подякував лояльним домініонам співдружності та імперії за мобілізацію сил, кинутих на захист батьківщини без будь-якого примусу. Він нахвалював доблесних канадців за Віміріч, славетних австралійців за Віллерс-Бретонно, безстрашних новозеландців за пориті вирвами поля битв біля Пасхендаля, та стійкі індійські корпуси, які тримали лінію оборони біля Армантіра. Міністр демобілізації. Уникнути заколоту. У якості воєнного держсекретаря Черчилль відвідав із інспекцією війська Британської армії у Кельні, які охороняли плацдарми на Рині частини піхоти, броньовані автомашини та танки. Офіційні плани демобілізації майже трьох мільйонів солдат, що стояли зі зброєю, стали причиною назрівання заколоту. Ключові спеціалісти, що володіють навиками у тій чи іншій сфері промисловості, згідно створеному графіку, повинні були бути демобілізовані першими. Переважна ж більшість була змушена чекати своєї черги. Бійці, які по декілька років прослужили в армії, були незгідні з тим, що останні новобранці, які не встигли доладу понюхати пороху, повернулися додому раніше. За них лише тому, що мають якісь там певні спеціальні навички, військові, що отримали звільнення, Збунтувалися і брали в облогу військове міністерство. Ті ж, хто залишився на континенті, зібрались в кале, вимагаючи висадки назад в Англію. Черчилль відреагував швидко і обережно, наказавши звільняти першими тих, хто має найдовший термін служби або найбільшу кількість нашивок за поранення. Напротязі Півтора року колишні солдати поверталися до громадянського життя у успішному порядку – до 10 тисяч людей на день. Тим часом окупаційній армії в Німеччині потрібно було 900 тисяч людей для розміщення в гарнізонах британської зони. Черчилль сформував 69 батальйонів юних бійців із числа… 18 і 20річних хлопців, яких призвали на службу у Великобританії по завершенні військових дій. Досвідчені військовослужбовці, які залишились в армії, отримали надбавки до платні та премії. Ще 3 мільйона солдат були демобілізовані доволі безперешкодно. Черчиль та авіація. Жонглер. Знаходячись на службі у Адміралтействі протягом 1911-1915 років, Черчилль відповідав за формування і розвиток авіації Королівських військово-морських сил. І з липня 1917 року і до кінця Великої війни він у складі Великого міністерства оснащення армії контролював розробку виробництво та поставки усіх видів літаків та авіаційних матеріалів, необхідних у військових цілях. З 1919 по 1921 роки він був міністром авіації, а також військовим держсекретарем. Втім, його дружина заперечувала проти такого суміщення і писала у 1919, що йому слід відмовитись від посади міністра авіації – і весь свій час присвятити рішенню військових проблем. Суміщення двох посад, за її словами, потребувало вміння жонглювати, а він все ж був державним діячем, а не артистом цирку. Маніпулюючи його самолюбством, вона наполягала на тому, що він проявить силу волі, якщо відмовиться від однієї із посад. І такий крок лише збільшить його популярність – вона щиро вважала, що Черчилль найкращим чином може розкрити всі свої здібності на посаді воєначальника і цитувала рядки із газетної статті у «The Observer» про те, що він був як супердредноут, який маневрує серед дрібних кадрів. Бурхливе життя Черчилль був власником чарівного маленького сільського будинку і ферми у Лалендені на околицях Іст-Грінстеда. протязі декількох років, починаючи з 1917-го, цей маєток був, по суті, другим будинком родини. Звісно, окрім квартири і будинку у Лондоні. 12 вересня 1919-го Клементина – із журбою писала своєму чоловікові, який тоді знаходився у Парижі, про те, яка щаслива вона бути острівцем миру і спокою у його бурхливому житті. Він, зізнавалася вона, був є і буде найкращим, що відбулося у її житті. Він витягнув її із вузьких рамок безкольорового буття і закружляв у вихорі свого життя, сповненого вражень і фарб. Однак вона відчуває, що час пролітає занадто швидко. Це був день 11-ї річниці їх весілля. Мобільність на полі битви Черчилль був ініціатором проведення різноманітних модернізацій у післявоєнні армії. Від Індії до Росії, від Єгипта до Ірландії, як заявляв він, збройні сили усього світу конче потребують броньованих машин. Мобільні та маневрені ці машини можуть із легкістю переміщуватись як сільськими дорогами, так і через пустелі. Уже за 6 місяців, у жовтні 1919-го, він Заявив про свої плани замінити майже половину кавалерії найбільш швидкісними танками і додав, що прекрасно усвідомлює, із яким завзяттям військові експерти будуть чинити супротив цьому рішенню. Проте він також служив у кавалерії, бився із піхотою у Фландрії і допомагав у розробці перших танків. Він сам був військовим експертом. Гальська параноя Герцог Вестмінстерський Х'ю Річард Артур Гроссвенор, другий герцог або Бендор, як ще його називали, був власником величезного маєтку у Мімізан в на Півдні Бордо. Вони з Черчиллем були дуже близькими друзями із часів Англо-Бурської війни. У Бендора було стільки ж шикарних будинків, скільки і дружин. У березні 1920-го Черчилль приїхав в Мімізан, щоб полювати на диких кабанів та присвятити себе малюванню. Одного вечора Андре Лефевр, воєнний міністр Франції, Вилив на Черчилля усю свою образу на Англію. Великобританія, за його словами, була гірше Німеччини у своїх відносинах із Францією. На той момент, вочевидь, у цілому світі не було такої країни, яка так чи інакше не образила б або не недооцінила б Францію. Але остаточно невігласом в очах Черчилля він став після того, як почав в'їдливо відгукуватись про Клемансо, якого Черчилль добре знав та поважав. Смарагди для Клементини У січні 1921-го Черчиллю єдиний раз на той рік посміхнулася удача. Він отримав прекрасний спадок у вигляді маєтку францизи, дружини сьомого герцога Мальборо, прабабки Черчилля, який перейшов до нього після смерті лорда Генрі Вен Темпеса, який був попереднім спадкоємцем цього маєтку, але загинув у залізничній катастрофі. Гарон Тауер Істейт у графстві Антрім додавало 4 тисячі фунтів стерлінгів. Прибутку на рік, не враховуючи коштовності, смарагдів, що відійшли Клементині, і інших благ. Завдяки цьому спадку Черчилль зміг профінансувати більшу частину вартості – маєтку Чартуел. Мильні бульбашки Для Черчиллів 1921 рік був трагічним – Спочатку 15 квітня у номері парижського готелю застрелився Біл Хозьєр, брат Клементини, який для них обох був близьким. Потім Дженні, 67-річна леді Рендольф, зламала кісточку, впавши на сходах свого лондонського будинку. Ногу ампутували через гангрену, від якої Дженні і померла 29 червня. Черчилль писав лорду Курзуну «Вино життя текло її жилами, її характер підкорював усі печалі та незгоди, і все її життя було залито сонячним світлом». 23 серпня молодша донька Клементини і Уінстона, маленька Мері Гольд, улюблениця родини, прекрасна качечка, Померла у віці двох років та дев'яти місяців на руках матері, як припускали від Сепсису. Вона щойно вивчила пісеньку «Я весь час надуваю мильні бульбашки», яка назавжди стала мелодією спогадів про неї. За декілька днів до того помер Томас Олден, відданий слуга, спочатку лорда Рендольфа, а потім і Черчилля. Нещасна кішечка і голодні кошенята». Під псевдонімом Чарльз Моран Черчилль виставив декілька своїх праць, написаних олією, у одній із парижських галерей, і шість із них були продані. Тепер «Стренд Магазін» пропонував йому одну тисячу фунтів стерлінгів, за дві статті із ілюстраціями, які здебільшого малював сам Черчилль, виконаними у кольорі. Це потішило самолюбство Черчилля, який в одному із своїх листів у лютому 1921 року зауважив, що його хобі уже більше, ніж окупилось. У Клементини були свої сумніви відносно... Пропозиції журналу. Однак вона розуміла, наскільки їм із чоловіком потрібна ця тисяча фунтів. Вона турбувалась, що він стане об'єктом банальних пліток і що його не сприймуть всерйоз. А у доручених йому колонках можуть говорити, що йому слід було використовувати цей час не на письменництво, а на них. З іншого боку, вона прекрасно усвідомлювала, що оскільки у неї самої немає грошей, це означає, що для її чоловіка важливий кожен Пенні, що він витрачає на те, щоб вона і їх діти, його кішечка та кошенята, завжди були нагодовані, одягнені і зігріті. Біла книга Черчилля Фабрика королів. На початку 1920-х Черчилль зрозумів, що більшовики являють собою серйозну загрозу для британської імперії. Він вважав їх небезпечними бунтівниками. Проте він був реалістом. Його турбували події у Південній Африці і в Індії. Тоді як до справ Єгипту він був байдужим. Після провалу у Галіполі Австралія і Нова Зеландія віддалилися ще більше. Однак у 1921 році він із готовністю прийняв пост у Міністерстві зі справ колоній. Взявши на себе відповідальність за долі Палестини та Месопотамії – сучасного Іраку, він сформував департамент із питань Середнього Сходу, відвідав разом із Клементиною відомі піраміди, зробив цілий ряд ескізів та картин. Покатався на верблюді, позуючи для фотографа. Він заявив, що англійці будуть керувати Іраком так само, як і цілим рядом індійських штатів, через номінального правителя – наприклад, через короля Фізала. Однак насправді Ірак виявився небезпечною для перебування країною. І незабаром Черчилль зауважив, що він зненавидів цей край і було б краще, якби Великобританія відмовилась від цієї колонії. В іншій точці Середнього Сходу емір Абдула був призначений головою уряду а у червні 1922 вийшла, так би мовити, «Біла книга» Черчилля, у якій уряд Великобританії брав на себе зобов'язання перед єврейською нацією у Палестині. Черчилль посадив символічне дерево перед новою будівлею університета Хебрю на горі Скопус. Проблеми. У 1886-му містер Гледстоун схвалив Гомруль Біль про самокерування в Ірландії, який все ж було відхилено. У 1903-му Біль був неприйнятий Палатою лордів. У 1912-му Асквіт здійснив ще одну спробу. Через два роки після того питання здавалось ось-ось буде вирішене, але через війну, яка вибухнула, будь-яке просування законопроєкту було призупинено. У 1920-му, не дивлячись на неупереджені намагання, Ірландія стала некерованою і могла підкоритися лише силі, що, як писав Черчилль, було неприйнятним для британців. Він із Клементиною – Відважно вийшов на зустріч ворожо-налаштованому натовпу у Белфасті. Уінстон зустрівся з Майклом Колінзом і Артуром Гріфітом, двома лідерами шінфеєрів, на їх території. Ллойд Джордж і Черчилль завжди погоджувались з тим, що Ольстер повинен залишитися частиною Сполученого Королівства. Згідно із угодою, затвердженою 6 грудня 1921 року, самокерування було встановлено у вільному штаті Південної Ірландії. До того ж, Ольстеру надавалось право самостійного вибору. 7 січня 1922 року, Нижня палата парламенту Ірландії підтримала угоду, віддавши «за» 57 голосів із 64 Черчилль витратив немало зусиль, щоб просунути цю угоду. У квітні почалася громадянська війна, яка тривала до травня 1923-го. Колінс, який усіма силами намагався втілити біль у життя, був зрадницьки вбитий. Через тиждень від серцевого нападу помер Артур Грифіт. Черчиллю здавалось, що Великобританія опинилась сам на сам із тяжким вибором або повністю розгромити Ірландію, або дати їм те, чого вони хочуть. Ура патріотизм, екстравагантність та людь. Мустафа Кемаль Ататюрк Герой Галіполі, правитель Туреччини, жадав анулювати Сівську угоду, яку уклали в червні 1920-го, згідно з якою Великобританія і Франція отримали всі нетурецькі території – Аравію, Сірію, Ліван, Палестину і Месопотамію. Греція отримала Фраклію, Смірена, острови, Додеканас і Родос. Кемаль проголосив війну Греції і у середині вересня 1922-го розбив грецькі війська. Смірена була звірське розграбована. Турецька армія просунулася на північ, погрожуючи нейтральним зонам у Дарданелах, гарантами недоторканості яких були Франція та Італія – Сумісно із Великобританією. Лорд Джордж висловив кончі прогрецькі настрої, через що Лорд Курзон писав Лорд Джордж Черчиль та Біркенхед, тобто Сміт, перевершили самі себе в ура патріотизмі, екстравагантності та люті. Черчиль склав текст войовничого прес-ком'юніке і з клопотанням до Домініона підтримати у випадку війни із Туреччиною. Французи і італійці відступили назад, і перемовини із Кемалем довелося проводити генералу Чарльзу Харфтону, командувачу малими британськими силами у Чанаці, невеличкому містечку, що виходило на Дарданели. Через деякий час він підписав мирову угоду, згідно із якою Східна Фраклія поверталася туркам. У Афінах відбулася революція, король Константин був позбавлений трона. Ло Джордж пішов у відставку, а його місце посів Бонар Ло. Для Черчилля повернення турків до Європи, окрім нових проблем, Нічого не означало. Миротворець. 15 вересня 1922-го Клементина народила доньку, яку назвали Мері. Місяць потому у самий розпал кампанії загальних виборів у Черчилля стався напад апендициту. Він все ще... Залишався членом парламенту від округа Данді, виграв вибори у 1918-му із перевагою у більше ніж 15 тисяч голосів. 6 листопада Клементина із дитиною, який виповнилося лише 7 тижнів, була відправлена у Шотландію для згортування прибічників Черчилля. Вона приходила на нескінчені збори та мітинги, що проходили у вщент заповнених галасливих залах. На її шиї завжди була нитка із перлів, але не зі смарагдів. І вона змушена була відповідати на багаточисленні запитання та репліки жінок. Друг родини генерал Едвард Спірс рапортував Черчиллю «Клементина тримається», Причудово, як аристократка, яку у возі везуть на гільйотину. Тим часом, ще не оговтавшись від хвороби, Черчилль був включений до почесного переліку відставників як кавалер ордену кавалерів Пошани. Клементина говорила із виборцями Черчилля про ірландські питання і про те, що саме Черчилль, Надав бурам можливість самокерування, але в очах громадськості він все одно виглядав, як роздмухувач війни. Вона писала чоловіку, що уявляє його як добродушного, ангелоподібного миротворця. 11 листопада він приїхав у Данді. Дуже знесилений, Черчилль говорив сидячи, не підводився зі стільця і втратив своє місце у парламенті разом із тисячами голосів. Родина, розорена та пригнічена, залишила свій будинок на Сасек-сквер-2 і переїхала на віллу «Золоті мрії» у Каннах. Клементина грала у теніс. Черчилль продовжував роботу над книгою «Усесвітня криза». Потроху грав у карти і набув слави художника – на залитих сонцем берегах рів'єри. Нога принца Уельського Взимку 1921-1922 років Черчилль багато часу проводив з принцем Уельським, майбутнім королем Едуардом VIII. Клементина здебільшого залишалася осторонь. Сумуючи про свої родинні втрати, а потім виношувала п'яту дитину. Черчилль тим часом танцював під легку музику у будинках Лаверіс, свого вчителя малювання, Сесун, мільйонера та колекціонера предметів мистецтва та рутлантів, герцогині та герцога. На одному із вечорів Черчилль каблуком свого Черевика наступив на ногу принцу Уельському. Принц хоч і скрикнув від болю, але не висловив незадоволення. Предбання ЧАРТУЕЛА Черчилль закохався у великий особняк Чартуел поблизу Уестерхема, розташованого лише у 24 милях від Вестмінстера. Будинок у стилі Єлизаветинської епохи із пристройками вікторіанських часів займав 84 акри землі і був доволі занепавшим, так що потребував дороговартісних ремонтних робіт та реставрації. Здебільшого завдяки своєму нещодавно отриманому спадку Черчилль зміг заплатити 5 тисяч фунтів стерлінгів за цей будинок, нічого не сказавши Клементині. На старенькому Уолслі він привіз своїх трьох дітей Рендольфа, Діану і Сару подивитися на нове придбання. Особняк був запущеним, і в ньому довгий час ніхто не проживав. Його околиці заросли плющем – бур'янами, кропивою, лавром, ялинцями та рододендронами. Діти були у захваті від побаченого і попросили батька купити цей будинок. А він вже його купив. І навіть будував плани щодо організації ландшафтних парків та озер. Клементина буквально зненавиділа пурпурні та рожево лілові рододендрони – а запустіння, що панувало навколо, привело її до зневіри. Летюча хмарка та кабінет Кошенята та Клементина провели осінь 1923-го у Хоузі Рік Роузі Пік для родини чарівному орендованому будинку на Комоні вище Оестерхема Чартуел був поблизу і на його реконструкцію не жаліли ні сил, ні грошей. Герцог Вестмінстерський Бендор або Бенні був власником великої яхти із назвою Летюча хмаринка», якою керували чотири матроси і яка могла розвивати швидкість до 12 вузлів і на якій можна було розташуватися 16 гостям. Залишивши Клементину, яка захворіла ангіною, із дітьми у Роузі-Пік, Черчилль приєднався до Вестмінстерів на їх прекрасному судні. Черчилль із задоволенням писав дружині, розповідаючи про подробиці своєї розкішної відпустки. «Погода була чудова. Господар та господиня прекрасні. Він малював, коли хотів» або сходив на берег, щоб пограти у поло, а вечорами на борту влаштовували справжнісіньке казино, так званий кабінет. Вміння брати слово назад Залишившись без місця у кабінеті міністрів, у 1923-му опинився в ізоляції – Клементина вмовляла його зберегти добрі відносини зі старими лібералами, тому що вони все ж можуть покликати його знову. Посада у Рушолм, Шолм Великому Манчестері була однією із декількох, на які сподівався Черчилль. В середині серпня він зустрівся зі Стенлі Болдуїном, прем'єр-міністром від партії консерваторів, який замінив на цьому посту Бонара Ло, що пішов у відставку через хворобу? Однак 6 грудня відбулись чергові вибори. А через місяць Ремзі МакДональд став першим прем'єр-міністром від лейбористів, що мав підтримку Асквіта і всієї ліберальної партії? Черчилль же тепер рішуче був налаштований приєднатись до консерваторів. Лейбористський уряд був розгромлений у жовтні того ж року. Всього лише через 10 місяців, через що були призначені нові загальні вибори. Черчилль повернувся до консервативного уряду Епінга, зробивши своє відоме зауваження. Порушити своє слово може кожен, але щоб взяти його назад, потрібно бути... Майже генієм. До його великого здивування Болдуін запросив його на місце канцлера казначейства. Консервативна партія була здивована. Він вдруге перетнув межу і знову опинився у таборі консерваторів. Черчилль переїхав на Даунінг-стріт 11 у січні 1925-го. Дні напруженої праці Витрати на реконструкцію Чартуєла до кінця 1924-го досягли 17 648 фунтів. Клементина жваво цікавилась просуванням або причинами затримок робіт. Нова стеля у кімнатах уже двічі обвалювалась та розбивала дороговартісні канделябри. Стара будівля поступово перетворювалася у багатоповерховий особняк насиченого червоного кольору. Побудовані на крутому схилі кімнати складались із декількох рівнів – хол, 5 залів для прийому, 19 спален та гардеробних кімнат, 8 ванних, домашні кабінети, стайні, 3 гаражі, велика студія та три котеджі. 14 квітня 1924-го Черчилль переїхав у новий будинок із трьома фургонами, заповненими одягом та меблями і зі свитою із його дітей, кухарки Лілі, шофера Елі і детектива сержанта Томпсона. Клементина у той час була у Діп'є. Гостювала у своєї матері. Черчилль писав дружині про те, як багато їм всім доводиться працювати у будинку і у саду, де їм допомагають два садівника і шестеро робітників. Вечорами після трудового дня він приймає ванну, а потім слухає громофон і грає у маджонг. Черчилль за кожною трапезою пив шампанське сам а у перервах – вгамовував спрагу кларетом. Єдине, чого йому не вистачало, так це Клементини. Канцлер та золотий стандарт Першим важливим завданням Черчилля на посту канцлера казначейства був візит у Париж для проведення перемовин щодо зміни умов міжнародної угоди про виплату військового боргу і проведення після військової реконструкції. У його звітах відображені жорсткі баталії з американцями навіть за незначні суми на кшталт 100 тисяч фунтів стерлінгів. Потім відбулося повернення об'єднаного королівства до золотого стандарту, питання про яке було відкладено на період війни – Німецька марка Веймарської республіки зазнала краху, французький франк втратив три чверті свого номіналу. Казначейство виступило за повернення до стандарту. Комітет із обраних економістів також рекомендував повернутися до нього. Кенні прогнозував катастрофу, Черчилль виступав із... Похмурими сумнівами і повернення до золотого стандарту було включено до його бюджету від 28 квітня. Фунт стерлингів було переоцінено у бік здорожчання, у результаті чого значно постраждав британський експорт. Кейні мав рацію. Всі інші експерти помилялись. Тільки... У вугільно-добувній промисловості було задіяно біля мільйона робітників. Через те зростання вартості фунта стало причиною різкого падіння експорта. 19-мільйонна дотація гірняків дозволила відтягнути термін початку страйків до травня 1926-го. Чай із мусоліні Після смерті матері Клементина та Гуні, дружина Джека Черчилля, провели два тижні у Римі, зупинившись у британському посольстві. Муссоліні, лідер фашистського уряду Італії, якось завітав на чай і, як писала Клементина чоловіку, був дуже милим у спілкуванні. Вона була зачарована його манерами та смаком, і відзначила, що він любив музику і грає на скрипці. Вона також звернула увагу, що всі ставились до Муссоліні із повагою, неначе він був королем, а його послідовники були фанатично віддані своєму лідеру. Більш того, дуче, відправив Клементині фотографію із надписом Сіньорі Вінстон Черчиль відданий вам. Муссоліні. Його фотографія стояла у особняку Чарлен Мено до початку Другої світової війни на видному місці. Діти у Чартуеллі. Коли Черчилль або Клементина їхали із дому, то хтось залишався турбуватися про дітей. Листи подружжя завжди були, наповнені новинами про нащадків. До прикладу, коли Клементина була у Римі, Черчилль писав їй із Чартоела про те, яку радість приносять йому діти, які вони чарівні. Він не може вирішити, кого з них він любить більше. Черчилль снідав із трирічною Мері, обідав із дванадцятирічною Сарою. А про політику говорив із 16-річною Діаною, яка вирізнялась проникливим розумом і ерудицією. У листі він додавав, що вона росте на очах і зовсім скоро її роль у родині стане більш помітною. Злодій-домушник і грабіжник 22 квітня 1926 року Черчилль, перебуваючи на посаді канцлера казначейства, вимовив промову у палаті громад про дебати, які розгорілися до і після прийняття його другого бюджету. Ось аналіз висловлювань у його адресу. Слово «грабіж» або «грабіжницький» було промовлено 67 разів, «жадібний» – 15 разів. Наліт – одинадцять, конфіскація та розкрадання по десять разів, зловживання довірою – дев'ятнадцять. Крім того, часто зустрічались такі слова, як крадіжка, стягнути, привласнити, зрадництво, злісне порушення закону, ганьба, презирництво, віроломство, підло і боягуство. Черчилль отримав у свою адресу і, так би мовити, компліменти злодій, грабіжник, злодій-домушник і хитра бестія. Він уявляє себе Наполеоном. Загальний страйк у травні 1926-го тривав вісім діб. Конгрес – Трет юніорів та Лейборицька партія гарантували шахтерам, що страйкували абсолютну підтримку, навіть якщо почнеться загальний страйк. Власники шахт та шахтарі відмовились від допомоги комісії під керівництвом Герберта Семюєва. 30 квітня, коли закінчилися дотації, надані шахтарям Черчилем, Ернест Бевін очолив Конгрес Трет юніорів оголосив страйк у життєво важливих галузях. Припинив працювати транспорт, зупинилася торгівля залізом та сталлю, заморозилось будівництво, припинилась подача електрики та газу. Уряду були потрібні волонтери для роботи у спеціально створених поліцейських загонах, а також водії автобусів та машиністи – Черчилль почав випускати British Газет», використовуючи друкарські машини Morning Post. Представники Королівських військово-морських сил обслуговували друкарські преси, студенти-друкарники Лондонського університету облаштовували газетну гарнітуру, а автомобільна асоціація надавала кур'єрів для розповсюдження газети. «Безпеку співробітників» «Бритиш Газет» надавали ірландський гвардійський полк. Тираж газети був рекордним – 2,2 мільйона екземплярів. Болдуін на три з половиною тижні поїхав у Ексле бен залишивши Черчилля розбиратися із, зі страйком гірняків, що тривав. Девідсон, парламентський секретар Адміралтейства, написав Болдуїну. Він, тобто Черчилль, уявляє себе Наполеоном. Всього лише чотири сигари на день. Виявилось, що утримувати Чартуел дороге задоволення. Черчилль запропонував здавати маєток, а родині недорого та приємно жити у Бретені. До завершення літа 1926-го він написав меморандум, здебільшого для двох членів родини, у якому проголошувалася сувора економія. Рогату худобу, курей, поні, за винятком поні Діани, а також енерджі, останнього поні Черчилля для Гриуполо, свиней, все це потрібно було продати. Слух скоротити. Різдвяні свята проводились на Даунінг стріт У Чартоелжі виїздили лише на пікніки. Кожен рахунок повинні були показувати особисто Черчиллю, який до того ж хотів безпосередньо контролювати винну карту. Шампанське і Портвейн більше не купували. Черчил обмежив себе чотирма сигарами на день. З цього приводу навряд засмутились інші домочадці. А також припинив їх пропонувати гостям. Їм тепер подавали лише цигарки. Харчувати стали економніше. Лише одне блюдо на ланч, два блюда та пудинг на вечерю. Вершки, фрукти і рибу не купували. Витрати на пральню теж скоротили. Черчилль вважав, що йому досить двох білих сорочок на тиждень. Зиму 1926-го родина провела у Лондоні, а потім життя повернулося до колишнього русла. У 1925 році у Чартуеллі Черчилль витратив 259 фунтів стерлінгів на вугілля і паливо і ще 275 на утримання машин. У 1926 році він витратив 309 фунтів стерлінгів на вино та інші алкогольні напої, а ще 163 на сигари. У 1930 у Уінстон на початку кожного місяця видавав Клементині 300 фунтів на господарство. Сьогодні ці суми потрібно помножити приблизно у 30-40 разів. А Чарльтон він розраховував утримувати на 250 фунтів щомісячно. Всесвітня криза і інші книги. Перший том п'ятитомного видання із назвою Історія Першої світової війни з'явився у 1923. -му. За кожен том автор отримував Дві з половиною тисячі фунтів стерлінгів авансом, а також підвищену авторську винагороду. The Times заплатили п'ять тисяч фунтів за право друкувати твір частинами. У кожному томі було близько 450 сторінок. Публікувалася праця видавництвом Торнтон Батрвот у Нью-Йорку усі томи видавав Чарльз Скібнер. До того ж, часто з іншою назвою, тому зрештою продажі книг Черчилля в Америці принесли йому доволі великі суми роялті. Його книга «Ранні роки мого життя», опублікована у 1930-му, в Англії розійшла з тиражем 11 200 екземплярів, а в Америці – тиражем у 6600 екземплярів. Книгу переклали на 30 мов, а пізніше було продано права і на її екранізацію. За книгу «Життя Мальборо» Черчилль отримав 10 тисяч фунтів авансом від видавництва «Джордж Герб», крім того 5 тисяч від «Скрайбнерс» і ще 5 тисяч від «The Daily Telegraph» – за право друкувати книги частинами. Цей доволі успішний автор отримав доволі немалі гонорари. Індія – індуси та мусульмани В юності Черчилль декілька років служив солдатом у Індії. До 1931-го він був абсолютно впевненим – що повалення британської влади у цій країні може не лише призвести до хвилі насилля та кровопролиття між мусульманами і індусами, але й покласти кінець існуванню Британської імперії. Він зауважив, що не дивлячись на те, що обидві релігії, представлені великою кількістю розумних та прекрасних людей, вони ніколи не зможуть мирно співіснувати одне з одним – і прірва між ними не подолана. Як відомо, Черчилль, на жаль, мав рацію, і поділ відбувся 17 років по тому. Мільйони людей загинули, а перлина корони була втрачена. Зустріч із Адольфом Гітлером, яка не відбулась. Восени 1932-го, Уінстон із сином Рендольфом та, так би мовити, світою Паші мандрували півднем Німеччини. Головним завданням було вивчення поля битви у Бленхемі для написання книги про Мальборо. Потім батько і син провели тиждень у Мюнхені, зупинившись. У Реджина Готел», де вони випадково зустрілись із Ернстом Ганштенгелем Пуці – місцевим видавником, який був другом Гітлера. Пуці вирізнявся американською товариськістю – співав, танцював, грав на піаніно. Часто популярні тоді англійські мелодії і зміг запевнити у Інстона в тому, що йому потрібно зустрітися із Гітлером який був у отелі кожного дня. Черчилль погодився, оскільки на той час у нього не було національних забобонів щодо ставлення до Гітлера. І він нічого не знав про його характер, погляди та минуле. Ганн Штенгель піднявся до номеру Гітлера і сказав фюреру, «Як ти розумієш, Черчилль сидять у ресторані, вони чекають на тебе» і визнають твою відсутність навмисною образою. Гітлер відповів, що він не поголений і у нього багато справ. Ганн Штенгель запропонував йому поголитись і спуститись, а сам повернувся до компанії. Однак Гітлер так і не з'явився. Чартуелл – ферма Черчилля Ініціатива, рішення і бачення перепланування особняка Чартуел належала Черчиллю. Він був і організатором цього проєкту. Саме Вінстон сформував частково власноруч складну систему озер, ставків і каналів із водоплавними птахами, журавлями, лебедями та рибою. Він розбив тенісний корт. Клементина добре грала у теніс. Черчилль побудував котеджі і звів паркани саду, спроектував відкритий басейн із підігрівом, фільтрацією води та освітленням. Він посадив 300 кущів спаржі, саджанці, слив, яблуні, груш, полуницю і взагалі все, що могло рости у графстві Кент. Це була його ферма, і господар був упевнений, що всі його труди і витрати будуть відшкодовані. А витрати були немалими. Для нормального ведення господарства Черчиллю потрібна була допомога дев'яти слуг, які постійно проживали у особняку. Двох секретарів, водія, трьох садівників, грумера для коней і поні керуючого маєтком, няні або гувернантки для дітей. Весною 1938-го обмежений у матеріальних засобах через невдалі інвестиції, Черчилль виставив Чартуел на продаж за 20 тисяч фунтів стерлінгів менше, ніж витратив на нього. На щастя, так би мовити, йому дуже допоміг південноафриканський фінансист англійського походження сер Генрі Стракош. Міністерство іноземних справ в мініатюрі У 1930-ті роки, коли Черчилля було усунуто від справ, згідно із результатами виборів, у травні 1929-го кабінет пішов у відставку. Чартуел став його фортецією. Фактично Уінстон створив свою особисту службу розвідки, у чому йому значно допомогли два друга – професор Ліндеман, який знав німецьку мову, і Дезмонд Мортон. Перший був фізиком-експертом у сфері аеродинаміки і статистики – він надавав Черчиллю інформацію про успіхи Німеччини у сфері озброєння. Другий був головою Центру промислової розвідки і мав повноваження, надані прем'єр-міністром Ремсеєм Макдональдом, інформувати Черчилля про все, що відбувається у світі. Прямі телефонні лінії із Чартуелла до Центрального Телеграфного агентства забезпечували Черчиллю і його, так би мовити, Міністерство іноземних справ у мініатюрі ефективний та оперативний зв'язок із зовнішнім світом. Завойовники. У середині 1930-х BBC мала монопольні права на радіоефір, і як і уряд, прийняло політику умиротворення у відносинах із європейськими диктаторами. Тому дуже дивує той факт, що 16 листопада 1934 року Черчиллю дозволили виступити у ефірі із зверненням до народу. У цьому виступі він підкреслив, що Англію не завойовували вже тисячу років, оскільки захистом їй слугує море і флот її величності. Однак тепер із появою літаків бомбардувальники із Центральної Європи всього лише за декілька годин можуть дістатися Британії, а у флота немає захисту від повітряних атак. Загроза німецького підводного човна – так би мовити, плавання у спокійному морі. У травні 1935-го Черчилль відзначив, що Німеччина стрімко наростила міць своєї армії, збільшила її із 22 до 36 дивізій. Німці випускали потужні лінійні крейсери і вже займались створенням підводного човна. Черчиль нагадав про те, наскільки просто і швидко можна створити потужний флот. Я згадую, як у листопаді 1914-го домовлявся для пана Шваба із Bethlehem Steel стали плавильна компанія у США про виготовлення 20 субмарин у доволі стислі терміни за 6 місяців. Деталі для підводних човнів виготовляють у США. Потім, користуючись нейтралітетом, їх відправляли